«Де Оксанка? Чи жива?» Марійка вдала, що не почула запитання. Щось у горлі запекло. А я двічі втікав. Впіймали. Потрапив до концтабору. І в перші ж дні за саботаж мене відправили в бункер. А потім в штрафники довічно. «Передай Оксані, ждатиму хоч би й до смерті». Марійка подумала, а що, коли вона не повернеться додому, а Славко доживе до того щасливого дня визволення. І якщо він не знатиме правди, ніхто в селі так і не дізнається про подвиг Оксани Безсмертної. І вона наважилась. Славку, я внати. Оксана загинула взявши на себе вину всіх радянських жінок в барті, Їх мали розстріляти. Вона вирішила віддати своє життя за них. Славко зблід похитнувся. Есесівець почув, як він сказав, «У, гади, їх би самих усіх постріляти!» Есесівець періщив його гарапником по спині. Грапник змійно обкотився Вздовж спини хлопця, Сягнув грудей, Лишивши кривавий слід на одежі. Славку, який стільки терпів, Дізнавшись про смерть Оксани, Уже не хотів жити. В душі все волало до помсти. Не роздумуючи, Він кинувся на есесівця, Вдарив його шматком Окоренка, Що підвернувся під руку. Та в цю мить Автоматна черга Пронизали його груди, і він упав мертвим, не доживши до тієї свободи, за яку так вперто боровся. Марії і дівчатам з її табору теж дісталося від наглядачів. Лупцювали їх дубцями і гнали до табору без спочинку. Та Марійка вже нічого не бачила, не відчувала болю. Перед очима стояли блакитні, Довірливі очі Славка і карі очі Оксани, Її найвірнішої подруги. До смерті пам'ятатиме вона, Як бігли вони квітучим лугом лозоватки, Як розівалися білі, золотаві коси Оксанки, А Славко держав її за руку. Здавалось, що те щастя на все життя Стояла рання весна і оживав ліс, а Марійці все звучав їхній сміх тієї далекої весни. Прийшовши увечері з роботи, дівчата помітили в таборі незвичайне пожвавлення, веселий гамір, В'язні розмовляли якось сміливіше. Усі вже знали, що радянська армія наближається до Фьорстенберга. Серед наглядачів – замішання і переполох. В повітрі завис важкий гул радянських бомбардувальників. Другого дня на роботу нікого не виганяли. Їжа в таборі не варилась. Часто налітали червонозорі літаки, які скидали бомби десь за територією табору, і вся земля здригалася від вибухів. Настала ніч, але ревіння моторів не припинялось. Маріці зробилось так страшно, що вона вже й не сподівалась пережити цю ніч. ранок залягла тише, і люди нарешті побачили чисте небо, вкрите зірками. Всі стояли грубками і говорили про те, що хвилювало кожного. У цих напівживих людей Раптом ожила надія на порятунок І вони згадували домівки своїх рідних Люднього француженка Шампані мовила Якщо залишимо живими, я всіх запрошую в моє село Коли мене забрали, у погребі лишалося дві бочки вина Прийдіть Гадаю його вже випили без вас. сумно сказала чешка Ружина. Кращої риби, як у нас, не знайдете, запевняла росіянка Звилкова. Приїздіть по війні до мене на Осетрину і свіжу чорну ікру. А я запрошую вас на вареники і галушки. засміяла щирим сміхом Галя з Полтави. Зайшли до бараків але спати ніхто не лягав. Сиділи на нарах і напружено прислухалася до глухих, далеких вибухів. Чи встигнуть їх визволити до того, як настане і їхня черга йти до крематорію? Марійка сиділа біля вікна. Було вже далеко за північ, а спати не могла. Перед очима як живий стояв Славко. У вікно Заглядав холодний місяць і тебір затих. В цю мить їй дуже хотілося заспівати своєї улюбленої пісні. Ой, зійди, зійди, ясен місяцю, як млинове коло. Дуже тихо вона почала її. Пісня закінчувалась такими жалібними і нині символічними словами. А є ще тяжче молодесенький. Не нажившись помирати. Одна з її подруг по бараку вже плакала. Та годі тобі йди вже спати. гримнула на неї найстарший жінок. І так серце розривається від болю. Марійка лягла на своє тверде ложе, а в цей час із двору тихо долинула табірна пісня про матір. Раптом почулось гавкання собаки. Спів затих. Табором пройшов вартовий і знову запанувала важка, тривожна тиша. І вже зовсім інший голосочок в іншому кінці табору виводив так тонко і жалібно, що серце проймала щемна мука. «Будь може, мені валяться податкосом з розбитою грудзю у чужих дорог». И по моим позолотистым косам пройдет немецкий кованный сапог. А уже от барака, где жило наибольший украинок, Підхопливала ту журну таберну песню, Ще журніша українська народна. Кру, кру, кру, в чужині умру, Доки море перелечу, крылонько зітру. Голос віддалявся. Всі в бараці прокинулись і мовчки слухали пісню. Дивувались, чому вартові мовчаті не стріляють. А раніше за ці співи серед ночі